که یې د دین کې نه کړی او چې مؤمنان خزي او مؤمنان سړي دي چې په لارو زی او په سيزو رودي د خپل د نظرونه حفاظت په سترګې ریټي ته ساتي یا مؤمنانو ایمان والے وي کړي مسلمان وي چې راز او مؤمنین مسلمان اسلام اسلاب می روڑی ری دی خلقو لپکار دی چی دی پل آراجی دی دی خود استرگی تی تی سهتی دی دی, دی خود نظروں و حفاظت کلی تدا نیشی بیا پوشش چی دی لکه ایمان والا خبر دی دروغ دی دی, دی پا ایمان کې نقص دی دی, دی مومن کې دو که نقص دی چی دی دا حکم نمن برای <تصف> راست حکم او خضو خوزو د پارا نه لري چې ګنې خوزو د پارا دا حکم دی چونکی ډیر مهمه ده نو ولي خزي عادی کې دی او د پار ضروری دی او سړو د پار دا نه ځان ضروری دی دا تاسو د ایمان باندې کوشش شیره زم ال تعالی رب ال اجل چی ایمان والا صدی و ایمان والا خضی مومنان، مومنی دی چی پلا روزین یعنی اوی چی دیر استرگی ٹیٹی سایتی پلا قطر رمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریف بلکل ٹیٹی استرگی خطا دم را حیاء چی چا سرا مخاما چی خبری بام چا سرا کولی انون استرگی بے چا سرا ری رضیاتی نمیلا گولی سر به او خبر به نظر مقدم نه پای ننګه پیغمبر او داوی دا په نظر کې سو او دا پر هر سره برابر داوی دا باوجود د کوم احتیاط کوم سره دا احتیاط نشي کولای د یو شیز مقابله نه وي دا یو کسم، د یو خبرې ادبار نشي کولی ده روډي ډېر واټ ټېستي دي سړي چکم سړي دی پدې کې فېل را لو پات را لو بس دې چ دی کنه دې نه دی بار قابل نه د باندې یوه بار باندې کې دا څه څه دا, دا خبره مې یاد ساتو خو دې دې دا, دا خبره تا تنه دا خبره یاد ساتي چې کم کس د حفاظت والا نی او وخت علي فوري پد چري دې دوارو نه کڅل څه ته زیرا زیب استګراته کې ری ټیک ته زیرا زیری اسه غته غراته مطلب نور دې دې دوار کس نه چیدته څه غټ کار څه غټ خبره څه غټ څه حواله کړه عام کار روزګار روزګار په کول شي هغه څه وکول شي کوټ خدمت دې دار والو ک ولا شریم داسې کسته حواله نه ده انبه اداره کې چې د دې ورستا حی او ساتي چې دا 3500 عام دم سلمانا نو د خزر زنانو خیال نشي ساتل نغید مامله کې بده بديانة بد تر دی خیانت کیږي د دې مستاسه خیرستي عموما عموما د را شي څومره غره به ته تکسي اوغه باندې غټې بارو کې خلک مدا له سړېخ په مکل مکرته چې ولې په دې بارو نه هو وسان ته ستو چې دې تاسو معلوم دی چې موږ ورچې دومره بدله ها ځارې دومره ادنا زیات به اعتبار له حدنا زیات به احتیاط دی مدا چې سړې ته کار حوالہ کې دا با باندې اعتبار څنګه په نه کول په کار داپبار او با. دا د سفلدي چې دا سپدم درود باندې نه بندې چې سړی وي چې ما کې دا کې او دا ماه پدم و باسه په درودو باسه جو را باې دا د کار دا د انسان خپل اختیاری فعل دی چې سینګه په خپله ګورې که نه د رنګ په خپله په ځان زور کې نه به چکه کتلې خپل اختیار دی کړه خپل چې په خپل اختیار باندې دی کتل دی نو دا څنګه به خپل اختیار باندې ګورم نه او چې دومره مطلب نشي منه کې دی په اړی نفس معنی صح تاوګ جوړونه په ورو جپ شو راغو شو دیگه دیر احتیاط پکاری دا ان صبح عام طور بان پا دی مسیبت که خلق گرفتار دی خوص الاصل والا و بیچزان تسو ایمان والا ایمان نودل تقریده دی حکم توبوری چه اللہ تعالی خودرتدا فرمائی حکم گرتا که چې ایمان والا صدوی ایمان والا خضی مومینات او مومینین دیبه د خپل سترګو په حفاظت کې د خپل شرم غاغانو په حفاظت کې دی نظرلند ساتي د څنګه چې وسپدې طرف هم زستر کې اړو او ورپسې په دې طرف هم ځهري او پسې رواني نه پینتيایید درځي بودا کست د دوه کونو سيخت معاشره کې مشه دا خوش انسان په پورتو کې وین سمړ لاس خوش انسان دی دا قدم ربي دبان سره نا ست پاسه کول دا کوله خبر نه نه ولې به تي اته سره نه نه چې دی ځان نه نشي به سې نه درو طاره ځان له ریکه چې راز خپل کا, کا راغ راغ راغ کو سمه لې ته دې لپاره وروته را او همدغه نظرونه د مخکې د غلطو کارونو ذریه جوړيږي دغه به احتیاطی دستورګو به احتیاطی شې دا و کارو ذریا انګورو باسه سړېره شي په مخ باندې د زنا د بدکاری اثرات ته چې خوایې دا هاچې لیک په غورو کې دا څه چې کېږي چې د استورګو بدکارۍ کې په نړۍ سره احتیاط کړی هرې خزي پسی هرې جنې پسر چا پسی ګوري حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په منبر ناشته علي بن جمیع ورځ وخت بیان یو کس مسجد ترانن وته یک دم افنج خلکو باندې شو شه او بتعریان ځناکاران هم او زموږ جماعت هم رازي بیا چې معلوماتو کنا غالي په د غرنګ نظرینو بيټي اتي نو مطلب چې دا سړی خو صاحب کاران د مسلمانو د نه دا څه چې دا سړی خو خپل جماعت کې موري پرخو دل پکا دا دومره به ته سړی چې دی له بلې جماعت تر از کینس نه دیاله نن توې مسلمان او راځي جماعت تو کارته وګوره د اکملته وګوره د کارته وګوره نو زه دا کولو کار دی ده مدغد به احتیاطی دستور وګ مخکی د ولاتو قانون ذریعہ جوړش نو ول داغهونه اجازه کله عربی وفرمای چې نظرونه حفاظت وکړي چې د نظرونه حفاظت هم په الله تعالی بواسطه نور حفاظت وکړي او که نظرون نظرونه حفاظت نکړي نو بیا د نور حفاظت نکړي یا پختو کوي هندستان اخلی خپل ناراضه او صدقه حالت سره ته جمعت تراشی نور ده د ده د گنده فیل و در دا الیش ده سوره نوری ده ده د چه ده کم ایتو نه دیکنه چه سزاگانی پیم په بدکاری که واد کلی کسی نو ده بس سزای بی نواد کلی ده سزاگانی پو ده نه سخت یو جمعل چه کم اده کنه ده سزا خودی کم شهلی دایاتونکی یوځه کې الله رب العزه فرمای چې داسې خزه چې کم بسار وقت د بدکاریا کوي او داسې سړي چې د بدکاریا نه د دې خزه حیثیت دار چې د چا کافر مشرک ته واد کړی شي دا کافر مشرک په حواله شي نه دغه په مسلمانانو کې د سره حیثیت نشته یعنی بس کافر مشرک ته حواله شي یعنی دا خو د کافر مشرک مون تک ده او دغرم دغه سړی بدکردار چي کم دي چې دوی دا, دا غلط کارونه کې نویدت دې د کافری مشرک خزته حواله شي نه خو 20 خو 20 خزته دی شي او دغرم خو 20 خزه دی او 20 ریټ حواله شي عجیبه. لکه سزا خو بس ټیک دا سزا د شاو په خپل ځای ده ده خدا خبر ده. ده دا خبر ډیره سخت ده دا خدا کفر ته نږدې خبره چې دا غنده کافر ته حواله شي یعنی دا خو دومره خوشی خزارا دومره خوشی خزارا او دا سړی دومره خوشی انسان دي چې خو د مسلمانانو معاشره کې د مسلمان خزي قابلیت در سره نه وي چې د تر سوک نور خور ورته دی خو دې ورکه شي زیرې د مسلمانانو معاشره نه دیوزي او چرته خبيصه خزه در انیدا من اج студرs کا اوبد. اگر زندر ای لان، اما eben هو د کردون mulheres اندار موماsهم ما گفت بست با کبدان مسلمان beer هموماً هم و کبدیم را شي سر خود رضا دا پاری ک Обوما در اونی آج siz دادن اانسان آمان سورفمت Strategیه زندر او باید کذانو را سراسکه، را سر ٹو process ، ولا انواید را برмиش دد وین سړی پدې کې خپل احتياط شول په خپل ځان له جوړو فکر وکړ چې داز حکومت لګيایم الله تعالی وګور سړی بار کی او داز کوم څو ذکر اسکار کول او مونږ داس کول دا هغې رسان کارونه دي دا خو ډېر اسان کارونه دي قد دا ایمان وعلى عمل نشکوله المؤمن وعلى عمل ایمان وعلى عمل خدا نشلې برستور غی حفاظت کئ نه خیانت وکړ تر پرده لور خپل پداس سترګې لوبټی را وستې وکړه په خیانت کې لګیا خو د مسلمان حیات لا سچې په دې کابلې نه چې جون دې سړې پریږدي څه څمر راکړ اندیکی احتیاط پکا دے زکر کو گیا